яку кортить погладити. В її очах світилося стільки співчуття зацікавленості Ліниною долею, що Ліна не витримала. Не знаю. А тільки, Тусько, ніколи не виходь, поки не полюбиш по-справжньому. Як це по-справжньому? І в її очах загорілися вогники. А так? Ну, щоб... Щоб усе до чого торкнеться та людина, ставало твоїм, щоб душа боліла і мучилася за неї, щоб не було того, чого б ти для неї не зробила, щоб могла вбити з любові. Ой, що ти скрикнула, Тоська, таке балакаєш, де ти таку любов бачила? Чого ж? А твій Костя? Ти ж казала, мій Костя, при слові «мій» хтось якось кумедно, чи то зневажливо, чи то боязко випнула губи. Тільки хтось підійде до мене на танцях. Зразу по морді. І його, і мене. Нікого не підпускає. А я, може, б за Мишка пішла або за Сергія? Так він же... Як це за Мишка або Сергія? А чого ж обидва хлопці гарні? Не криві, не сліпі, п'ють мало. Мишко москвича купив. Як же так можна, за чи сирія? А ти сама? І спалахнула. Ліна сіла на стілець. Що я? Я? Ти ж сама мені все розказала. Ми з Володою одмалку знайомі. І він такий, одне слово, хороший. І мені грізь на нього ображатися. А Валерій, я його ненавичу. Найбільш за те, що коли зі мною ходив, про всяке таке високе розводився. Коли б мені його побачити, я йому сказала б. Ні, не сказала б нічого. А тільки, щоб знав він, через що я. Не чула? Вони з райкою не розписуються. Ще чого з такою потіпахою? Вона потіпаха, але гарна. Еге ж. Опустить очі, почервоніє, ну тобі цнота. А насправді? Саме таких тепер хлопці люблять. Я по телевізору чула, сексуальних. При чим тут це? Обидві почервоніли. А при тім? Валерій, він, він до краси тягнеться. О тієї, що в книжках. У нього мислі гарні. Якось він мені розказував, яку б хотів намалювати картину. Щоб небо синє-синє, і на ньому біла цятка, Наче птах, що зникає, І щоб кожен, хто на ту картину подивиться, засмутився, Щоб аж щем по душі йшов. Йому хочеться зробити щось гарне, Не для себе, а для всіх. «Ти все ще його любиш!» – скрикнула Тося. «Думай, як хочеш!» Майже погордливо відказала Ліна. Тільки ненавиджує його. Вона стиснула на колінах кулаки. Внутрішній вогонь розширив її зіниці. Не буде йому добра. От побачиш. Доля його покарає. Вона підвелася, підняла глечик. Картоплю треба окучувати. Зупинилася на краю саду під яблунькою. І сказала собі, але вголос, бо не могла носити невимовлених слів, «Люблю я його страшно!» Мабуть, що погибель, але люблю, хоч і ненавичу. Другий тиждень у перехрещеній рамці віконечка на горищі Валерій щоранку бачить одну й ту ж картину. Молоді гуси на ставу, Вчаться літати. До осені ще далеко, Ще жодна павутинка не продзвеніла в повітрі, Ще буйно зелену женуть угору очерити на ставу, Ще сад довкола винарні впивається зеленими соками, І зерня там у яблуках ще не сниться майбутнє погіння, А вони яким свічним таємничим чуттям уловили її холодний клич, і якась свіща сила нестримно пориває їх у гору. Вони б'ють крильми, юртують, витягують шиї, а тоді одне по одному, а далі всі зриваються і летять, і біжать по воді до протилежного берега. З ними зриваються і старі, сірий гусак, і три білі гуски. Але важкі ожерілі падають грудьми у воду посеред став, Десь у глухих, навічно замурованих комірках пам'яті молодих птахів закодовані шляхи тужливих караванів з Африки до Арктики. І кров, торкнувшись тих комірок, розносить по жилах іскорки пам'яті про незнаних вожаків зграй, вечорові замитілі в небі, Довгі полярні щасливі дні, Загибелі над морем, І тоді самі напружуються м'язи, а з горлянок рветься поклик-переклик, Що не дасть їм загубитися в імлі, просигналізує, хто летить попереду, хто відстав, Спрямовує, як тугуття тиву. Потрібний бік. Валерій думає, що їм не загрожує ні довгий переліт через море, ні віхола в небі, що вони ще тиждень-другий політають по ставу, а тоді одного дня це помітить господар і поодтинає їм крила, або й не поодтинає, вони не полетять самі. Вельми вже смачний послід, що його господар купляє у фуражному магазині в місті. І навариста картопля, сорту бий. Баба сісерка розказувала, що за її молодості траплялося свійські гуси ще відлітали з дикими.